advies daar van Patricia Loos Gloon yourself en jy is daar en uh, kans is net een kans as jy dit neem baie welkom by amal wat ingeskakel is op hierdie dag ons het laas week, vrijdag, die 525ste program het ons uitgesaai op die Horizon reeks met die girls van die Saarkie groep meisies uh, as ons gast het. volgens die terugvoer is hulle drie baie gewilde meisies daar dankie vir die positieve terugvoer van ons luisteraars. Nou for something completely different soos hulle in Afrikaans sê. Ons het al sangers van alle genreis vir julle aangebied. Hier op uh, er was al mense wat blokraie opstel, motiveringssprekers, sprekers, forensiese analyseerders en hoorders anne groepe of beroepe en uh, bedrijvighede. Maar nou vandag het ons een once-off, een avontierier, wie sy gelijke ons ver sal moet gaan soek. Ek praat van een man wat die berge en oceane oorskry vir eenvoudige rede om te bewys dat het gedoen kan word. Ek praat van die persoon wat reeds al soveel vermag het en nou sy doelgestel het op een meeste, wat meeste mense daar ek sou beskryf as onmoendlik en totaal ongan onbegaanbaar. Ek stel jylle voor aan Niels Ter Blanche, boorling van oudswoorden wat uh, thans bezig is om homself voor te berei op die uh, degelijk beplande toch recht rondom die continent van Afrika van Moselbaai tot by Moselbaai. Uh, Goeiemiddag Neels baie welkom by ons program vanmiddag en uh, dankie dat jy ons kon uh, plek maak in jou skedele om ons in te pas voaedao ke luwig in die middag en die middag aan al die luisteraars. Uh, baie dankie vir die geleentheid Luwig. Uh, ja, dit het dit sien uit na, uh, na ons, uh, ons onderhoud. OK, nou jy is aanvankelijk van uh oudshooren, het jy daar skool gegaan en groot geworden? Was jy 'n dorp of 'n Uh, man, ek was een dorp, ja, opie, maar ek het um, die meeste van my vakanties en naweke op die, die, die, die plaas en uh, baie van my familie is in die omgeving op plaas, so um, uh, ek het nie baie van die dorp self uh, gehou nie, so ek het maar naweke en vakanties, het ek uitgereik na die, die plaas en na die stilte uh, op die Karoolewe. Um, so ja, ek, ek was verlangt weg. Um, in Alkota, en ek het langs in Alkota gewerk vir Australiese maatschappij um, maar ek is nou so die afgelopen 3 jaar dus ek net weer terug op Uitsering maar ek het in school gegaan, ek het plaarskoel nie gedoen, ek het uurskoel nie gedoen uurskoel uh, Uitsering ek uh, was hier in die Deerma gewees uh, in die school en uh, ja, enties het weg en dan was ek terug Okay. Nou, wat was jou gunsteling vakke dan op school of wat was jou gunsteling bedrijfighede het jy aan enige sport deel geneem of uh, daarin uitgeblink uh, Man, ek was uh, een van die oor en ander type ouwe ek het uh, ek het actief gespeel uh, nie vir die eerste span nie, ek het wel eerste span cricket gespeel, ek het tennis gespeel ek het paal ek was die katuin van die gymnastiek span, Um, so as daar sport was, dan het ek heel nie weet, daar jare was schuif, schiet, vader, speel, en al had dieke van goeders, en drill, tonne, en so, ja, so ek het min by die akademie uitgekom, as ek het so kon stel, uh, my uh, stork, en uh, die buitenlewe was maar my, my ding, maar natuurlijk, um, in die aard van alles op ek kon, so, en aardwikskinde um, was my, uh, was my leefvak gewees, so, uh, en vir goeie rede nou, jy weet, as ek as so aan oudshoorn denk, dan sien ek die lang afdraane so dier die dip onder waar die KFC hier aan die linkerkant is en dan weer die opdraane tot jy uit oudshoorn is uh, dit is kenmerkend van die dorp dit is wat ek onthou van die dorp jy is die opgemaar, ja, ja, op mar, ja. Uh, nou, uh, ja, jou avontierdrange het het van klein zelf begin eh uh, binnen in jouw gestorm of eh uh, wat het aanleiding geeft tot zulke wensen en heb jij broers en zusters of dat uh, dan eh uh, uh, normales <laughs> Ja, ik ik ik meer aan die ander drie is normaal Um, so, uh, die jare toe ek as kind groot geword het was ons nog van daai tradisie van uh, die kinders word toegesluit in hulle kamers en ek weet kan dit seker maar nie met Covid van van die van die van die yesterheers of van daai era en ons het 'n baie groot um, in my kamer het ek 'n baie groot wêreldkaart gehad wat jy sondag het jy elke keer 'n stuk in die in, in die middelblads neerpot se trek en dit met 'n pa dit opgespreek ehm um, plafond boord um, aan mekaar gesit en, en land ek so sondag, terwyl super verveeld was en is 40 graden en het is warm en um, dan het my daar daard gegooid daarvan my bed af nie boord en dan het my nader gestap en gekyk waar lang die daard, en dan, um, en, want ek, so, ek het uh, met al die oceane gekend ek het al die gebiede in die geken, het al die oorstede van um, van dorpe al die wofsteer van die lande so jy kon my nie aan Aris kunnen vastvrouw over die wereld en so met andere dit het my ongezinkt met die tyd en dan probeers nie die navigatie so kom ek pretty much ennige plek aflaai, ek sal behal by bestemming of by beskaving uitkom, en navigatie is een sterke punt, by my, my vlieg licensies gedoen het, my microlight licensies, my, um, my yacht sailing licensies, en so, um, navigatie was my sterke punt. En so, uh, uh, dat also oor die kaart in die kamer. Jy sê, jy was uh, uh, in oudshoorn as uh, diensplug, en doch, jy was uh, P.E., en uh, was jy tot die vloot aangewees of uh, waar is het wie jy begeerte of jou uh, nee. challenges om uit te leef uh, opstoot gekry het? Nee, uh, ja, kijk die Weermacht, ek, ek was maar een goed in die Weermacht, um, ek het nooit eerst daaran gedinkt om, om een lichtmaak om vir die vloot betrokken te raak nie, ek was in Gramstad vir my basis en ek is toe daar gekeer vir uh, versierskursus in Oudseilig. En, uh, dit was, obviously naast weet, dit is nou nader aan die huis, en wat meer die waarslaar in. En, um, het moes maar daar, het maar liefde vir jou oude huis en vir dorp, so, en dit was nou makkelijk, en uh, die nachtmars, wat gedoen het, het gebeurt, was eenvoudig, want ek het geweet was, al die bakens, waarop ons moes hoop, en so, of jy nou op ons, in my peloton, nou kompas gehad het, of nie, dit het nie, dit was nie relevant. Die ennes het gesê, jy kom nie vanaan, jy wil wat weet waar dit is, en ek het geweet wat dit is, <laughs> Ja, so, ons het altijd eerste gekom met ons nagmaarse, want dan uh, ek in die kort pae ja as dit opgestel. So jy jy jy was daarna was jy na Geldent en ek glo dit moes 'n frustrerende tydperk ja, veel jou. Korrek. Vir gewees het 'n frustrerende tydperk. Ja. Ja, en die, en, die en Ja, die outomatiese dit, dit was verstrikkend aan die een kant, maar ek het uh, my behoefte dit ek so aangepas dat ek Uh, incentiewe aangebied het vir my kliënte. So, en die incentiewe was, um, ek het twee motto's gehad met die incentiewe, is dat ek sal jy na een plekje vat, wat jy nog nooit buit was nie, so gaan. en wat jy nog nooit alleen had nie gaan. En dan het ek ouwens gevat, um, in Afrika, en um, na plekje toe, wat bitter min mense, waar daar bitter min, eh, uh, um, infrastructuur is, en daar leek so bestamelijk vult um, jy, jy, jy kom in aanraking met die jy, jy kom in aanraking met hyena en die lek omtrent aan uh, die voete daar het van ding so, um, en ja, so al ons beheerstate en een beetje verder um, het ek altyd um, my klienten gevat uh, ja, alhoewel het my wat een fantastische ontvulling dat nog meer fantastische ontvulling Zeker ja. so die wil kooperatiewe wêreld alhoewel die die, die, die uh, bedrijf kooperatiewe um, drive weet is finter uh, konseptend um en in en boring en toe. Maar ek dink maar ek interessant aan te maak. Het het ja. nee, okay, dan uh, kon jy maar genoeg vrye tyd inwerk jou werk was in die bedrijf om met uh, of, of in die bedrijf om met eh uh, jou eie dinge bedrywig te bly is sonder om 'n uh, moeilikheid te kom by die werk. Ja, uh, dat was, daartijd was het so al deel voordat die competitiecommissie het klomt, nie waar reels aangebring en so en so. Mijn um, pa had altijd so, as het, as het, want ek het altijd video's geneem en dat ek het vir my pa gestuur, my pa het daartijd VHF video's opgeneem en, so, en dan is dit altijd so my gevraag, maar En um, jy, jy staan dan altyd op vakantie wanneer werk het jy? Ja, dis wat ek nou gewonder, ek gewonder wat doen jy dat die werk jou la, la, laat jy nie in moeilikheid raak met die werk as jy besig bly met jou eie dingetjies nie. Maar het jou eie dingetjies was tuis werk geweest. Dit was tuis werk, ja. ja. So ek het, net, ek het dit op 'n ander manier gedoen, weet, so. Nou het legit is, ja. ja. Ek het voor die program gevraag, jy moet vir ons so paar liekies aankondig uh, wat jy van hou en ook vertel hoe daar die liekie direct of indirect te invloed op jou leven was, of jou gemoed. Uh, wat is die eerste en wat ons na gaan luister? dan ligt ik ek as ehm van jong service het nog op ekte rotst die word fein ehm en eh ek dink die tipe waarmee ons dan afstop is aan sailing en dit heeltemal gefas Ja hier honderd aan sailing OK hier gaan nie island home again cross the sea i am saving stormy waters sky I am flying passing high as hy, dis die man wat ons weer gesels en dit is Niels Ter Blanche die ewige seiler en uh, ja, die passelike liekie wat hy daar gekies het om so tussenin te speel I am sailing to be free dit is een van die antwoorden, en, eh, kom ons gesels verder met Niels Oké, okay, het brei een beetje oor die incident waar jy span spandeer het in die Mosambikus uh, uh, tronkselle en uh, daar die politie aangehou was. Wat het daar die toegeleid? Uh, jaar ja, dit was hier vroeg in die 1994 toen die dinge in Mosambik toch een beetje instabueel was. Uh, was ons so'n paar mannen wat besluit het ons uh, wil graag die Mosambik besoeken en um, ons kon nie op die stadion van die gevecht dier die um, Komati Poort grensbos gaan nie, so ons moest nou dier Swaziland, dier Masha grensbos gaan en ek geloof het nou nie, ons het met een dubbelkei pakkie gerei en um, die, uh, ons is in een paklokkare uh, in en um, die, um, die die wat ons hier nou op voortkeer, uh, soek hier nou die papieren van die voertuig nou, as, as jy nou na die natus systeem die voortuigpapieren, kijk uit uh, 2e, betekend is dat dit voortuig, als jy die sê, is 2 en hoe leer die oud vir ons vertel, ons kan nie 5 mense in die bakkie reine, want hier staan 2, daar mag net 2 nie, daar word er verhuis. Toe is daar nou tamelike gestreur en soan, en die die, die, die, die, die, die, die, die Die argumente raakte nou tamelijk bol. Nou nee, ja, die men sê, daar is toen een versterkingsetone opgeda en hulle wil maar sêke nou maar een voorbeeld van ons maak, en hulle slik ons toen daar, en maak toe, in, tue, in tronk, gelukkig, maar toe, sêke slo, hier half een die nacht, Um, toe, um, en na nou, het klomp kapitaal en onderwandelinge en so, en het um, ons daarom wat vrouwt so, uh, hey. uh, uh, maar toe ons nou by die voertuig kom uh, die by, by ons voertuig kom toe is al die lichte uitgesteeld die flikkerlichte, die toerlichte, die achterlichte die baantie, alles, alles is uitgesteeld so daar het ja. ons nou nog wil het allemaal goed hou en uh, sonder, sonder lichte, ons kan herren sien nie, ons kan nie rijn nie Yes, so, ons, al, uh, ons het ons dinge maar so uitgewerkt, starig, maar seker tot ons in, uit na pu uit is en daar had ons later pak en daar ons dinge maak um, yeah. die, die nacht weergebring die huis van die nacht so. So, ek, ek sal nie weer uitbrei oor Suid-Afrika nie <laughs> <laughs> ja. Ja. die uh, achtergrond door die boot wat jy sal gebruik uh, is, is die bootse naam vertel ons bieke meer oor die uh, spesifieke sê die hier is daar nog van hulle in die natuur oor? Uh, ja, letbeek, so die bootse naam is Bakuita, uh, Bakuita is, uh, is is die kleinste van die van die dolfin, dolfin specie, die, die, die, die polpes uh, daar is onkrent, ek denk daar is nou 10 oor van hulle, uh, hulle is baie van Hulle is ontrend so 55 cm lang en hulle weeg, ach geskies hulle weeg so 55 kg um, maar hulle is een baie klein dolfijn, um, hy kom net in die, um, uh, die Dalf of California voor en hy word in, visnet, in, die, in die visnette, um, in die visnette in die land waar ons word geweig onthou uh, die mees dikwene vang er 'n sekere soort vis wat se breinvloeistof hulle uitvoer Cina toe. En uh, en ongelukkig die die spesifieke vis en die en die requita en, en, en ongelukkig word het hulle nie weer terug Dit is eh uh, dit is die, die jammerdalk en uh, ja, so glof aan my O um, actie ek pak fonds en is juist eh uh, in die bekampung van die chance van die met in die in die dorp telefoon. Ja, so is hy is a, uh, is a, is a, is 'n baie spesie. Ja, fantasties. Eh net was nou die dag was het 20 geweest. En nou is dit 10 ach nee. Ja, ok. Klink uh, suse... Ja, klink soos losing battle mens met die Absoluut. 10 evers kan by mekaar sit in protected area of wat, ek weet nie wat so poging is of wat nie, maar dit retling vir my, na daar da is, da is groot poging wat nou aan gewend over de wereldorganisatie uh, vir die vangst van de poeta en patrouleering in die, in die dag of. California so, ja, so daar is nou, uh, want dit is een specie wat ons definitief gaan teleur in die volgende twee jaar As ons, as ons nie iets omtrent doen nie. Ja, so. uh, mens moet kan won, wonder of hulle nie gevang en gemelk kan word nie, jy weet like mannetjes en wijfies die eiers in hulle vatel, uh, weet nie, maar in elk geval, ja, ja. is een uh, tragische situasie. Nou, ja, ja, die ontwerp van die boot, maak voorziening dat die zwaartekrachtpunt van die boot sal toelaat, dat die boot elke keer recht op posiesie sal eindig, indien die boot sal omkeer. Ek sien uh, die uh, ontwerp, uh, in die ontwerp is daar nie, jy enige hapehouwstorie nie, dit wil sê, as jy binnen rondval, gaan jy uh, enige beskerming daar binnen, uh, uh, nie, nie, nie, en uh, jy gaan bioseer krijg, voel ek, uh, word jy goed vastgegespe of hoe vorm julle rondvalbeserings of hoe voorkom julle Ja, kyk, dit is 'n is 'n is 'n hier is is, a, is, a re is a ren a ren voortyg. Uh, so as as en die en die plek word werk dieselfde so bi die oor jou skouers, uh, een om jou lyf, 'n om jou jakkie en, en wat dit syne bene weer met, met een groot gespe in voorkant. Um wat De, dit is nou as jy yes, betrap of, of jy is, is in die sitplek en dat is maar die meeste uh, of soms die meeste van my tyd die het brink binnen die sitplek waar het dan wat omvou is en sê wat vastgehoude uhm, maar as ek gaan slaap dan slaap ek op ek moe, om, slaap op die ballast so dit is een gewone ehm 'n bankie, 'n gevormde gemaakte denkiesak waarin ek sal lê en waarmee ek my ook dan nou aan fasgiste om my bene en en en om my lyf. Uh, maar gedieninge rol seë en waar die moontlikheid bestaan dat die, die doek kan rol en um, maar 'n soos 'n skramper Uh, weet, or, as ek my kop, net in my kop te beskerm, en so, en ek is bezig na een dagelijks van twee aanvatsels te demonstreer in die binnenkant, so dat ek, uh, weet soos wanneer my 4x4 het sê so daar aanvatsels in die dag en die my sien te licht, um, so ek is bezig om soeke toekers aan te breng, vir wanneer ek in, uh, in Robesie is. So, onder in die boot het hy 300 liter water so 300 kilogram en die batterij die benseel batterij bleek 40 kilogram so dat geef my genoeg gewicht om die boot weer sal weg op te brengen ja. nou vertel bykie meer van die ander uitdagings wat jou reeds aangepak het was af van hulle wat jy weens onvoorsiene omstandighede moest beind en voor jy klaar was uh, wat er was die moeilikste uitdaging nog tot op datum Well, ek, ek, ek denk vir my een van die meest uitdagingste was die drie maanden samen met die Boesmans en die Kalari. Um, dit was nog hulle tamelijke uitdaging uh, vir jou met die bleek vel. Uh, as jy dink jy kan hitte hanteer, ek, ek moet jy eerst so om gaan om te verstaan wat is hitte in die Kalari. En met die, die bitter mun water en die bitter mun ehm um, uh, jy alledaagse koetsjes wat ons aan gewoond het is jy kan nie net stap en een kraan opdraai nie jy kan nie net vir die ijskast opmaak en een koeldrank uithaal nie uh, daar het, het nog goed is en om van die veel te leef uh, leef um, 100% van die veel te leef uh, planten, uh, bosjes, struik wortels uh, vlijts um, en um, so an so, dit, dit, dit, dit, dit was nogal een En net as ek dit paa i open deur as dit terugkom in so, ervaring eh uh, in staan onder 'n storm en hier loop liters en liters water vanjou af en jy we weet dat daar soms ietse wat hierdie water wat loop af en dit is 'n groot probleem ja en ons het vir 12 eh uh, daarmee gewed ja ja ja, dit was nogal een disambling experience ja. ja, ek denk dit was amper een media ding ook, ek kan vaagweg so iets onthou, van die ou wat sommer die Boesmans geblei het ja ja, ja Uh, Ach, en dan, dan, dan doen we nu baie uithouwetrenne, u het uh, fietsreig uithouwetrenne, ik heb een vriend, we uh, zien maar een nene, en um, hy het ek, uh, jaar, so twee jaar terug het een paraplu geword, en ons het nou onlangs, het ons van los op baie vermanes toe gerei, uh, ek op my mountainbike, en hy en sy, sy tricycle, dat kon met sy handen, um, en, dat kon met sy handen, om, op, um, op pedal, en sê ik het zo genoemd, Um, so ja, so en, ja, net om saam met so, so iemand rond te beweeg op alle daagse en oefening te doen saam met so oud en, en dan, jy uh, het ou oud klaar makkelijk word goed en as jy so oud krij en die klaar nooit jy het klaar nie, is te warm nie of as nie moet nie wat die wind baai te echt nie of die pad is te lang wat die info is aan het oor nie dit is net ja, dit is uh, ek het se op ek het snaaks op nou, jy het nog nooit iets gehad wat jy moes abandon voordat jy klaar was nie. Uh nie enige enige wat ek nou aanpak. Ek was so 9 jaar terug, 8 jaar terug, mos hy ehm hoe sou ek gegaan het? Ehm um, uh, maar daai te Paul my senioriteit toe in Nieu-Seeland en also aan so ek moes dit toe nou dit is dit is wat ek moes abandon nog voordat ek dit aangepak het. So ongelukkig, um, anders was ek nou al terug, maar uh, ek kon het van, so uh, <laughs> yeah. so maar nou, nou van in de, in de huis nou nie keer nie het um, is te ver ja, uh, tegen die pad af en uh, ja, so ek is nou met spoed bezig, ek wil graag op die 12 december wegste, so ek alles in my vermoe, nou om alles gereed te kry, uh, die enigste uh, van die enigste, uh, van die ehm uh, en um, ekisie wat ek het om voort te gaan is natuurlik nou die oorlog in die Rooi Die eh uh, wat nou verdomd word metrens. So dit is dit, dit is 'n uh, maar ek het sekerheidmaatskappye wat ek intouks eh uh, verbind is in Djibouti. Um, oor, oor die toestand daar in die Rooi See en baie op Aden. Ehm um, so uh, die See van Aden, um, so ja, ek is, uh, so, dit is sou is op die storie in die enigste rare gestruik alweer. Ons sal net weer daaraan raak wanneer ons kom by jy weet, dinge langs die pad. oké okay, ons is gereed om te luister na jy tweede muziekstuk. Waarna gaan ons luister? Uh, man, um, ja, dit gaan nou juist oor naai uh, oor daai Mosambiek oor uh, Uh, tronk story is Lennart Cowens uh, uh, se so liekie Closing Time hierdie um, liekie het ek tot vervelings toe geluister tot by die, tot by die um, grensbos van Mozambique en ek het nie gewet dat Closing Time van so'n uh, profoude <laughs> uitverking het, a paar later wat hy die tronk dier ja, Closing Time is iets heel anders dan locking up time, ja yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Ok, ons leis ter Cohen, hier kom mye... Day when the fairy starts it's close and tear I will lonely with romantic and sad release with acid and the wholeless de it's crying where's the beef? and the moon is swimming naked and the summers I cry a hungry kiss The gates of love they buzz and I can't say much has happened since But closing time, closing time, closing time, closing time I swear it happened just like this A sigh cry a hungry kiss The gates of love they budge in I can't say much has happened since Can't say much has happened a voice that sounds like God to me. Declare Declare Declare Declare it. Declare, Declare that your body's really, you. And really, really, really. I loved you when our love was blessed and I loved you now there's nothing left but sorrow and a sense of And I missed Ooh. you since a place Ooh. got wrecked and I just, just don't, don't care what happens what next. Looks like freedom but it feels like, like Something in between I guess it's closing down Yeah, I'm wasting sense Our place got wrecked By the winds of change And the weeds of sex And it looks like feeling it feels like dead It's something in between I guess Except to say it isn't worth a damn And the whole damn place goes crazy twice And it's once for the devil and it's once for Christ by the boss don't oh, like these dizzy heights We're busted in the blinding lights of clothes and time But goes crazy twice and it's once for the devil and it's once for Christ but the past don't like these dizzy heights we're busted in the blinding light busted in the blinding light busted in the blinding light of closing time Was hy Leonard Conan uh, wat, uh, uh, wat Niels vir ons gekies daarom om na te luister sy kies van Likies is uh, baie paslik vir die inhoud van die program as <coughs> kies toch en dan hierdie Leonard Cohen, hy het daar maar een woorde skat uh, hy en die ander ou is uh, Josh Groban die twee van hulle kan nou maar fantastisch uh, hulle lirike kan hulle fantastisch kies en fantastisch skryf so beskryvend en uh, pastik vir elke situasie as kies toch, kom ons stap aan en ons gaan luister verder na my onderhoud met hierdie engste Niels die avonturier en uh, kom ons hoor wat ons verder oorgezeld sit. Die doeleinde van die project uh, waarop is het gemuk? Dit sal Uh, ek zou uh, denk, een gedeelte van die opbrengste zou weidra aan die Fakita uh, stichting uh, om sy voortbestaan te probeer ek denk jy het het genoem dat het is toe, deel van die Ja, jy ja, houdt maar recht um, so, um, so ek het daar is inlik er vier uh, doeleindes in die reële ding en die, die een is obviously, die vacuuta. Die ander is uh, operation small. Uh, Dit is klep uh, lip um, surgery voor pinders wat een um, zwak um, gevormde klep uh, um, lip het. Oh, yes. so die operatie ja, maar die operaties koos secondale pati pati pati syndroom voor operatie in ja zo een samensmelting op mijn vetbeuiste en ik denk dat ons al ehm ehm een schenk aan aan dit is om uh, kinderen uh, weer uh, op denk ik als een lactasie in die, in die normale omstandigheden een normale baro in dan het die is die Mission 5 Million uh, Foundation so die Mission 5 Million Foundation is een organisatie wat kijk, een kind vir kinders kan je pap geë, maar pap geë nie dier echte materiëns vir die vir vir vir die brain vir vir education en as jy vir een kind vir die uitdom van 5 jaar en um, nutriëns kan geë, wat het pijn op het ons te dan kan jy, dan dan het die die kans om verder op die poek te En elke 6 secondes gaan nou um, ontkrent uh, uh, 300 kinders van vanvuling. So, en uh, die program is juist om kinders of dit is gesêk op mulle wat in die pak men, maar wat hier ehm, jy het soos vruchte, nutriënt, um, groente, nitrate, en wat die betek met uh, ja, so om die, om die van die brein te, te ja. En dan is die ander enke is, uh, ek wil graag, ehm, uh, net sere uitkabel, footprint achterlaat, so ek wil vir 2 jaar, wil ek geen, ehm, um, in een 3 jaar, jaar, in die oefening, ehm, tofing die ehm um, is om eh ja om me footprint op die op die aarde te plaas. Dan oor die ekosisteem bydra lewer die carbon footprint van ons land en dat gee skoner oseaan en 'n skoner wêreld en beter wêreld om in the uh, so dit is die um, is 'n veel ehm maatskappy wat wat ek maal nou jaag, ek het, het so kon om uh, as deel van die projekte te Ja, oké, nee, ek het die, eerst een het ek heel verkeerd verstaan, uh, of die, uh, ja, die baie is smile. Ek doog jy, uh, gee, jy weet, een uh, uh, donatie, en dan kan kinders gehelp word, en dit zit een glimlach op hulle gezicht. Nou, hierdie, ja, uh, yeah. <laughs> ja, dit maar ja, nie, het loopt het al korek, so, so baie smaal, so, ik eh, denk het is 250 rand, en dan vat ons al die 250, so jy koop in, ek kilometer, op, op, op een op en dan vat ons in een data, um, x aantal kilometers plannings operatie uh, laat doen, uh, door um, specialisten op de punt. En dan voor kom ek sê dit is 'n millimeter datapakket totaal. Ek doen virvoorbeeld 'n totaal weer vir 'n operasie vir 'n kind. En ek moet beteken ek het oor so 80% self my van 25000 moet te. Nou uh, ja, ek glo dit bied die geleentheid vir die internasionale mark vir groot blootstelling wat hulle kan kry deur billike ondersteuning. Maar 'n uh, mens kry dan ook Jan Alleman wat dagelik so project wil ondersteun, maar nie die 500.000 rand het, of selfs die 1000 rand. Hy val nie na die klas nie. Is daar bankperson een reden om die uh, die soort ondersteuners ook tegemoet te kom. Ja, nou ja, heeltemaal, op, op, op my webteiste, daar is verskillende projecte waar, en jou kan deel mee. ja, so min is 50 grad, Enig, enige donatie, 10 grad, 20 grad, enige, enige donatie, is baie, baie, baie, baie, baie, baie, baie, all, ja, so sê sê, die, die sardien, die, die sardienkies maak ook die maag vol, ja. so, ja, uh, yeah. so dit is, ja, yeah. so enige, enige bijder, is, uh, is fantastisch, ja. Yeah. Nou, uh, wil jy die, eh, uh be sonder dan net lees stare van die waar hulle dit kan eh hyder sien of waar hulle dit kan eh inbetaal ja dis is e o b a t e i e s i dot C-O dot Z-O en dan word C-Baticle, is, is soos in Oceaan, die uh, nie met die C nie, maar C, ja uh, yeah, so www.C-Baticle dot C-O dot Z-O Dit maak baie interessante lees daar, ok nou, het uh, vind jou vorige projecte en ook sponsoring bij Uh, nie, nee, die, die meeste van die vorige projekte, ach, daar was hier en daar, uh, was daar da sponsors, maar ek het het self-bevind, uh, van die vorige projekte. Hmm. Nou, ek het genoem dat hierdie projekte degelijk nagevors is en uh, juist om naar die wereldse eerste sal wees, kan niemand met uh, sekerte sê hoe dit gaan verloop nie. Nou, selfs nie eens van die experts, wat sal so akiraat kan uh, voorspel, of dit een wel 24 maande voltooi kan word nie? Yes, Dis, so, in die perfecte wereld, uh, behoor dit so 402 data vat, maar ons weet dat die, dit nie altijd so werkt. So, Dis a, a beraming wat dit gedoen het met, met afstanden met die seestroo see met bunde En ek het gaan vat tot en met, uh, so verre stuunt af die aardruk, sy um, weersomstandigheden weer te kroon en sykere dele van die wereld waar ek kan omgang. Uh, uh, net om te kijk, uh, wat is sy soen, uh, weet ek, weet ek lees, um, wat, wat is sy soen, is het die makkelijkste, wat is sy soen, is het die stormwinde, op ander is hurricane season aan die ene kant, op ander is season, aan die ander kant met die monsoons um, so dit is een geweldige, geweldige naaflossing uh, uh, wat ek gedoen het uh, ten opzichte van deersomstandighede en en wat wat het ek om te mee uh, te ver en wat het ek om, om te bevecht so, en omdat die boot, uh, is ontzettend het uh, jy weet hoe uh, slie met my voete uh, is met my voete aangedreven, soos een fiets met een fiets met een fietspedale wat een propeller um, drijft en ek kan op een goeie dag so, ek kan soos 6 knopen doen so amper 12 km u so om nou wind te probeer en bevecht dat 40 knopen 30 km u is, jy kan het met die vecht, so Ehm um, so die beplanning om by sekere plekke uit te kom moet jy lank voor die tyd, jy, jy moet nie meer 5, 6 dae voor die tyd dop en hom moet jy beplan vir die seestroom en die winde gaan ek by daai punt uit. Uh, dit, dit, dit, ja, is omtrent net na die kus hier en beplan. Uh, nou watter deel van die trip sien jy dalk is die most challenging? ek sal persoonlik uh, sê die slaap patroon van net 2 ure per dag dit klink nie vir my haalbaar nie <laughs> hoe voel jy dat? ja nee kijk jy 2 um, ja, ure is maar, die, is maar die ding want as jy nou, as jy nou trap, het is in 8 en 12 ure dag en dan moet jy navigatie doen vir die volgende dag en jy moet een um, opdatering krijg van jou in die land gebaseerde deerstand wat uh, vir jou sêker informatie gee uh, Jy moet jou wanneer uitwerkt, jy het die, die bladjes omgeskryf, jy het media om te doen uh, al die computers uh, dan gee dit vir jou omtrent net 2 uur is geslap en nacht en moet jy die, die, wat jy noem AIS, dus Automatic Identification System en dit is om jou te waarschu van een ander groe uh, cargo ships of tankers of so Uh, in jou opnieuw baie omgeving is want uh, dan moet jy met hulle contact maak en besê ek kan nie uit jou pad uit nie jy moet uit my pad uit ek, ek kan net 5 knoeke of 4 doen jy doen 40 knoeke ek kan nie uit jou pad uit nie jy met jou koers verand yeah. uh, en dan moet jy druk die oude antweer want jy ok Ja ja, dit is a, die, die shipping lines is a, is a, is 'n challenge. Elke line nee, moet nie. nie. Uh, die ander ding is die is die mongliner vissersbote, fish, hulle hulle sit 'n kabel uit met 'n klomp hoeke aan vir 100 km. So as jy versprei raak in een van daai kabels en die boot besluit uh hom op die bystand, hy is bezig om goed te kap, dan gaan jy ongelukkig sank. Ja, so, um, dit so met so, hulle het ook AIS be maar ey, hulle word nie onderhou nie met ander woorde hulle is 'n sonaar sola, met solar is hulle ja ook 'n aktiefhouer wat jy kan opspoor maar in die nag as die son sak dan skrik die be se se en dan sien hulle van die radar so mos kan hulle net sien Dis uh, die is eind, man is daar twee bitter, bitter sterk sê die ene is die melde tutorial uh, sê-stroom, hy is nog nie sterk, so jy moet uh, so jy daas met jy jou baie uh, mooi uh, jou jou engel op de tekke sê, soos ons sê, om die stroom te mafigeer en nou is dat met die en anders dit sê jy hoek en al gaan poos so, uh, af. Yeah, so, daar is een paar soke, soke intersante uh, toekers wat ek sê kan verweer Aans <tab> is recht vir die volgende muziekstuk, wat gaan ons nou uh, luister? Man, ek sal um, een van is Peutel Rijn dit is vir die feit dat dit een ongelofelike uh, ek ruik vir my, dat dit is amper country, dit amper rock en dit is amper een beetje God en dit is Prins, wat? het kom Prins, ja Ok, ons luister Purple Rain, hier kom Prins as hy, en uh, amal wat die plaat ken, of amal wat weet van Prins, sy purple rein sal weet, ek kan gauw oong gaan en gauw gaan braai, en dan sal ek terugkom, en dan is die plaat min of meer amper klaar. Nee, die ding is uh, hier amper 10, 12 minute lang waar die gemiddeld deesdaar so hier in van 3 minute 40 secondes daar rond, is al klaar een lang plaat, maar in elk geval ek moes om daar kort knip en, uh, want uh, ons is nog baie om in te pas in hierdie program ek en uh, Niels geseld so lekker, en een ding wat nergens ek dink genoem word, dier hierdie hele gesprek nie, is dat Niels een week voor of twee weke voor hier die, die aantocht wat hy wegspring daar in Moselbaai op hierdie tocht is hy, word hy 60 jaar oud, so dis nie van de dagse kinders nie uh, ons uh, kan die, die, dit verge man dit verge die manne om hierdie soort werk te doen En, en dan wil ek van die begin af al wou ek al om verskoning gevraag het vir hier die competitie wat ons het met die gesprek en dit is ek het op my lesenaar is daar uh, so uh, type van uh, air conditioner uh, unit wat uh, bijdra to die klank so ek is jammer daar oor maar jo sonder hom sal ons ook nie kan gesels nie. Ek en Niels gaan aan met die onderhoud en ons trek nou daar waar hy baie van die probleme noem wat mens nie aan sal denk as jy jy weet as jy nie die ondervinding het nie. Kom ons luister verder na hierdie onderhoud. voorbereiding vir die project sal uitsekerlik nou al begin uh, wat behalzit, hoe lang voor die tijd of voor die eindelijke event hoop je om te kan sê ek is nou heel te mal gereed vir die ding wat voorlee die, uh, Ja, loop je so die voorbereiding het enig van hierdie jaar al begin uh, saam met, met Rizie uh, wat ons, uh, ons probeer so van die 28.000 kilometer probeer ons op uh, op terap firma of op hoogte eh perder ons so 20000 van daai kilometers te voltooi. Eh, in June uh, ek word so, um, in Oktober van, van, van vanaf Oktober ehm um, moet ek met insjek gewig begin optel. Um, omdat uh, gedurende die die fart eh periode sou 5000 en 8000 km per dag. En um, en het is goed dat jy een beetje oorgewig is wanneer jy op die boot klims jy het jou lichaam goed uh, energieet om te werk, want ook die see is dit weesig in die tyk net die brader wat, wat jy in je, en, en baie min, weet jy jou ons verraad met die baie moeilijk lang, met een beetje van alles weet, proef dat jy maar meestal die brader, want dit is wat jy is die, is die voor wat jy vertraan Jy uh, moet dit aangewacht, kakse um, So, dit is nogal uh, Ja, so ek moet foks wees Keen December, maar ek moet ook Verwacht op te En nou is my nie waar Jy om dit te doen Uh, dat jy nog steeds vits blij maar dat jy op die geword aangeset, want dit is net zater en dat die meeste mense benei jou vir afgooi van die gewicht maar uh, nie so eens met die optel daarvan ja, nie ja. ja, jy verloor so tussen 15 en 20 kilogram uh, op so ja, op die boot tjo so. ja. Ja. Nou, daar is dele waar jylle door oorlog de waters moet beweeg, soos jy net toe genoem het. Uh, het jylle vooraf toestemming daartoe gekry en hoe betrouwbaar is hier die toestemming? Uh, ja, so die eerste ding was natuurlijk om um, door die sooskanaal te kan gaan. Uh, die sooskanaal um, veruit dat jy een uh, engine, uh, engine aan boord het om daar door te gaan. Uh, maar omdat ek nou vir hulle gesê, dit is een world record kent, en kan hier erg engine verbruik nie, so wat hulle my toestemming vergeen om deur te gaan, uh, die rooisie en die die baie op aarding en om die horing van Afrika is die, ek, is die ding is, ek het een sekreteidsmaatschappij um, in, in Tjepaukie om op hoogte hou van saken van wat in die rooisie aangaan Daar is skepe wat jou nie begelui nie, maar hulle geef jou, geef jou secreteids um, uh, ondersteuning. Um, so ek is, ek is in gesprek met hulle en dagelijks in met hulle te, um, te raken wat, wat, wat is die stand van sake. So dit is daarom eerst door 2 jaar van nou af dat ek daar gaan uitkom. Uh, so teen daartijd hoopelik is daar oorlog iets van verlede en so is is op Um, as die hulle die sooskip maak en sluit, um, uh, weens die oorlog, um, kan dit dan op hulle um, Ja, dan is hulle ek het plan B, want um, ek werk al in plan B, in die geval waar die geval is, um, maar die plan B sal ek op die stadion eerst bekend maak, as jy die sootie en kunie maak, um, sal ek meer weet wat uh, kom te nou dier die sooskanaal jy ook speciale verginning kry natuurlijk soos jy genoem uh, kry jy dat die alternatieve bootvaardige persoon wat hulle dan vir jou gaan verskaf om jou dier hierdie gebiede te, te bestuur uh, dink jy dit is uh, goed opgeleide mense? Ja, um, wat hulle doen is, hulle sit gebondlikke kaptein aan boord, en ek het met die onderhandeling, wat hulle gesê, hulle is welkom om kaptein aan boord te sê, daar is nie plek vir een huis, so hy gaan nie trapwerk moet doen. Um, te, <laughs> terwijl ons daar doorgaan. So, toe uh, hulle gesê, nee, hoe moet trap? Ek het nou met, met klomp, foto's, en verwees hoe dit werk, en so, en toe uh, hulle gesê, nee, ok, nee, hulle sal vir my uh, spesiale toestem vir, vir um, Ja, ek moet ek met die, die kant so vlak as moontlik in die kant van die blij om ja, um, om die grootste skepe ehm um, loop. Dan um, prakties te kom so en so maar. Ja, ons het, het ja, ons het 'n plan daar, so ons het nou eers baie tyd dan sit ons voor soos dan sit ons skepe ja. Nou hierdie additionele persoon, die kaptein wat hulle dan verskaf, nou breek dit enigszins in op julle doelwit om solo trip te klassificeer? Ja, dat, dat was een van die dinge, het hulle gesê, ek kan nie iemand aan bloot, dit is een solo trip, en ek kan nie um, kaptein aan bloot, daar is die plek voor my, en as hy aan kom, dan, dan moet hy trap, so te tegen sê nie, dus, um, hulle sal my daar verginn en veel, so, hulle het nou vir my gestuur daar rondom en, en uh, so ja, so ek werd hier een agent uh, in, uh, in Portsoos uh, mm. dat al die dinge my hanteer daar Yes, is baie red verbonden he want sacht Ja, dit, dit, is, dit, dit is nogal Ja, nee, ons luister in jy volgende inzetsel wat gaan dit wees? Oké, okay, so my volgende een is eh uh, is eh uh, is, is uh, van Jenny, uh Don't stop believing. Uh, en yeah, ja, so ou met net 'n droom plat vaar lê en net nou nog klou in dit wat jy bedoen en nog het gedræ. So ja, uh, yeah, Jenny, so, uh, Don't stop believing. Don't stop believing. amper soos die inleidingsliedjie van hierdie uh van hierdie program het ek vir Patricia Loos, wat mos uh, sing wat, uh, ach, maar die woorde daar is min of meer die dat, glo in yourself en jy sal dit maak. Ja. Oké, okay, ons luister Your Journey en hulle sê, don't stop believing. Radio, dit was geweest Journey was die groep sy naam en hy het gesê Don't Stop Believing en dit is wat nodig is met hierdie wel uh, toch wat gereel is <laughs> toch, so, uh, toch. Jy het klink so uh, afgewater vir wat het werkelijk is en uh, natuurlijk die groep uh, Journey Ek het gedog ees my hierdie hoofdzanger klink vir my baie na Rod Stewart, maar in elk geval, toe soek ek gauw op en hulle sê nie, nie, nie, nie, ek is hoopeloos verkeerd, hulle is een Amerikaanse rockgroep wat in 1973 in San Francisco gestig is, voormalige lede van Santana, die Steve Miller Band en Frumio's Bandersnatch. Nou, die groep bestaan vanaf 2021 uit kitaarspeler, sanger en Niels kon die laatste oorblijwende van die oorspronkelijke lede, klaverboordspeler, kitaarspeler, sanger, Jonathan, oké, okay, enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval, is Rod Stewart nie eerst daar in nie. In elk geval, ek, uh, maar, uh, dit maar net so'n bykie achtergrond oor die Likie, ons soek nou nog meer achtergrond oor hier die wereldreis van of nie wereldreis nie, om Afrika recht rondom Afrika die kuslijn van Afrika uh, en dit is, word onderneem door Niels Ter Blanche, ek het gespot en gesê uh, het nie of hy Ter Blanche is nie, soos oom uh, Eugene destijds was nie maar klink of hy die selfde manne moed het, ok ons kom en ons gesels verder met Steve met en Niels, hier die rest van die onderhoud nou is hy getrouwd, het jy kinders, het jy troedeldieren nie, ek is nie getrouwd nie, ek het een sien hy is uit, uit de vorige huwelijk, um, hy bly in Nieuw-Zeeland um, in Auckland en um, ja, hy daar gestudeer uh, in Nieuw-Zeeland na um, school, hy was in Victoria Boza, en um, naartoe is hy net in New Zealand toe om te studeer en werk daar in New Zealand. Ehm baie gelukkig. Ehm um, ja, en hy het ook lekker kom hier Desember vir my eh uh, my afskeid. Ja. Eh dit is nogop besig uh, in bitter dat hy daai daai se troukonseeding is, want ek eh net te Nou ja, nou ander nabye familie, jy eh broers en sisters en so aan, hoe voel hulle oor die aangeleendheid? Het die grotendeels amal so ondersteuning daarvoor? Uh, man, uh, dit is een ja en een nie. Uh, die ondersteuning uh, is, is oké, okay. maar beide my ouders leef nog, en is 91. Uh, ja, dit gelukkig. Dit klonk te slik. Um, uh, Je weet, uh, dit is... Uh, Ja, dit dit, dit ek dink dit is moeilik vir hulle om ja. um, ek gaan um, weg en weet is nie als iets gebeur ek kan nie net terugkom van, van die boot afklim terugkom En ja, dit is wat die onsekerheid eh uh, van, van alles wat wat pla, maar, maar ja, hulle is van nie ehm um, ja, ek ek, ek dink hulle besef nie die punkte op die grootheid van die elke, uh, en ek probeer so min as moontlik met hulle in nou uitpraat. En dan dink is moontlik dat iemand wat ook hoor sekerlik te dinnen met met die te besef wat met Abel s Wat dit eh ons behaal die in die reëlings en die logistiek. En dan ja, op die see, jy weet daar seplunk gebeur daar so alle my hele is alles van die worst case scenario af om uh, um terug te verplan te na van, so, so, as dit gebeur hoe dit sê so waar wat is die, die plaas vir uh, vir my om om, om te verleef nou, ek moet elke tussen 7 en 8 ja, moet jy van die boot afklim en dan moet jy die romp schoonmaak en het gaat so half hier om die romp te maak en te skraper, Um, en dan, met, dan is jy daar onder die boot, jy weet het saak waar jy is, um, jy moet het doen so, in die, uh, op dat van uh, um, Kaapstad of bijvoorbeeld uh, Sint-Elena is 3000 um, myl, so dat vat so 45 daa um, so, en jy het 4 km water onder jy. Um, jy so jy kan nie anker gooi nie um, so jy dobber maar daar see, en en ek kan nie my aanbeel dat jy kan sy die maaase vind en so nie, en ek my eerst so oefen andere water opmaak en kyk wat hy is, as jy die rand volspoon maak. So, so ja, so dit is syke so type van peterkies, uh, wat hy is, jy weet. Ja, van my geken. Dan is so, die mense, ek weet, die mense rondom Afrika is nie altijd, altijd vreemelijk nie. Hmm. Um, Uh, nou ja, uh, het vat met die kant daar is nou nie een boek uh, en daar is nou nie een reference om na te gaan nie, want het was nog nooit van die voorde gedoen, so yes. het uh, is ja, het so is, gemak, alles, is. Um, deel van die adventure as nie iemand om te vra nie en die wat ondervinding het, het een bykie ondervinding en hulle kan een inleiding gee maar een aanduiding gee maar nie vir jou met vir sekerheid sê nie. Ja, ja nee, dit is 'n sekerheid daai. Ek kan jou netig vra, het jy troeteldiere? Nee, nee, geen troeteldiere nie. ek okay, is nou, waarom jy bly bedrywig wanneer jy is nie voorberei vir hierdie trip nie. Want ek dink sê hierdie um, voorbereiding um, vat ons baie tyd. Um, jy weet, deur die dag as jy maar bezig met uh, met onderhandelingen en e-mails en so aan, en aan um, jy weet dat daar nou op in die aand is dit nou rustig geraad, want jy nou nie by die boot is nie, nie bezig om te reoel nie, dan uh, slaan jy weer die al op uh, e uh, uh, en dan stuur jy eekosse aan toekomstige sponsors en partnerships, en dat is soeveel goed wat uh, die ou moet saamleer, ek meen ek in geefselt al, like jou, hoe moet my mediese uh, offer, like, as ek het kan stel wat moet alles daarin wees, want ek in my kop oogstaan, moet ek selfs tegen inzit, ek, ek moet myself nie verdoog, yeah. met my arm iets weet, ek, jy moet alles self in, selfsustainable wees, jy alles self kan doen, so uh, dit is nog alle Ja. So en nou, ek sê die dokter en weet land, wat ek kon kontak en sê, oké, okay, dit het nou proberen, maar wat nou, maar ja, is dit nou, is daar nou iets meer uh, drasties plaas vind, jy weet, ek krijg een gat in die hond, hoe sê ek het kompartement af, wat nie, weet, hoe sannig kan het gebeur, hoe sannig kan het stil, al baie die ja, so jy krijg, weet, als gebruik die plaat van hond, ontzettend, dit, dit is amper om soos maandje te klang jy het die NASA die alles maandje het en gesê maar ophuid, okay, kom er op die maand en jy hou aan die lewe en dan werk jy na terug tot jy nou is die weet, so. en die ding het stelselmatig uh, te beklang jy moet, moet beklang voor alles jy ondersteuningsgroep, rij hulle die rondte saam met jou op land of uh, ek meen hulle moet afwees moet uh, emergency toebehoor uh, en dinge wat jy nodig het uh, hoe gaan hulle jou volg of net per radio hier terug na Zuid-Afrika toe Ja, ek ek het uh, um, a Starlink systeem op die boot so dit koppel gelukkig aan my phone Uh, maar die nee, alles sit plaaslik in Zuid-Afrika en uh, hulle is nie so samal so, ouwens in kerke en so an, uh, so nie, daar, ja, daar gaan niemand saam op land eh, rondom Afrika nie, of ek vind hulle enkel en de voyage uh, uh, um, um, wat ek doen met die silo voyage en uh, so ja, nie, niemand gaan saam nie, ek het nie kontak ja, ek probeer, so ver as moeder, probeer ek mense by die plekke wat ek aandoen, te krui, om my contact daar te krui, so as ek daar aankom, uh, wat ek voor die tyk van wat ek weet, um, ek op die so patiëntoe, dit is die issues wat ek heb, so an, en, en dan kan ek, ek nou, my, my, my landspan is maar, ja, het sal so uh, op alle staat maak. Uh, ja, en so dat is so, nie, dat ja, is so. geen spoedige reaksie op enige nood uh, wat jy kan nee, die die, die, die optie um, so jy het uh, twee emergency calls so so, die ene is een pen pen so jy sê pen pen pen pen pen pen dat beteken dat jy is gesprans maar jy deel is nie in gevaar so dan maak het die saak die langheid voordat by jou dat die iemand by jou kom nie jy ander ene is natuurlijk jou naudai naudai is, het is na jywe is in gevaar ek het in little, um, um, reaksie nodig of aksie nodig, en dan wat hulle doen is, hulle is die jy het jy het wat jy aktiegeer aan uh, dit is die resign uit, en dan die naaste skip in jou omgeving, um, sal dan tot jou hulp kom, um, hulle gaan jou ret, hulle gaan nie die boot ret nie en dan, vat um, hulle jou na hulle bestemming waarna toe hulle oorsprong het gaan so hulle kan nie nou inbraai en jou gaan aflaai waar wil wees met. so jy moet nou maar samen dat hulle tot die bestemming gaan waar hulle gaan en dan jy maar daar, as jy daar aankom besluit like, of jy list het om een baie lang achter te klim en dan jy weg terug op jy ouwe steen aanpak ja nou voel jy binne jouself opgewonde oor wat voorlê of is dit mate van angstigheid uh, wat jou van tijd tot tyd twyf, laat la twyfel ja ehm um, dit wrig nee eh uh, dit ek sien baie uit daarna dit dis die seëning uitdaging ehm weet eh mentaal en fisies Uh, maar dit is goed vir my, siel so, um, ja, ek schrik die keer wakker en uh, jy weet dan um, live, uh, dan leef ek ons uh, iets wat kan gebeur en so, so. Uh, ja, ek denk as jy heeltemaal nie dat het nie, dan, dan denk ek nie moet dat ook gaan so jy moet een mate van um, adrenaline. adrenaline en sene wees en daar is een klomp, is klomp wat, wat, wat kan gebeur en uh, jy moet maar Ja, maar nou, hoe meer jy dit kan herleef in die in die, die, die worst-place scenario kan herleef, hoe beter voorbereid, en so. Ja. So, ja, in die survival gaan alles oorvoerbereid. Nou, ek het al die survival cursusse en focus gedoen, so ek is ook al uh, geconfrite met, met Uh, met die emergency situation s'is ek sou maar maar ja, dit is haar ja, uh, yeah. en dit is dat jy weet die oues baie lank as jy alleen so jy, jy gaan deur super lows en jy gaan deur super highs. Um, maar dis hoe jy herikower daar jy het op jou oor die luie uitkom jy het in een tuin in nou waar stop jou denken na die finale datum van jou avontuur of is daar reeds plan en plek vir die voltooiing van hierdie project of na die voltooiing van hierdie project of stop jou denken net daar, ek het geland uh, nee nee, um, nee. So, uh, my denken stop stop nou nooit neem je, ek het klare volgende, as, as ja, so daar is nie vir my, ek kan het nie maak nie, dit is vir my bloot met die daar is nie uh, you're not gonna make it, dit is, ek kan het maak en ek kan alles om my vermoedie noem het te, te maak uh, je, um, uh, onder die omstandighede en so, aan dan sê daar iets nie al te maal belasties en die dood Maar, um, ja, hy is daarom baie goed gebou um, so nee maar daar is 'n daar is a, daar is dan uh, om eh uh, daal van die monumentale te gaan en dan stil op as jy in eh museum. Ja, so, is dan, ja. Goed, so, dit is daai grootte bedoel is die tweede optie, yes. Ja, jy denk groot. Um, ja, nou, oké, okay, nou, voor ons dan kom waar ek gaan uitspeel, ek gaan uitspeel met Chariots of Fire, uh, ek denk is appropriate, en uh, so, wat gaan jy het nou vir ons aanbied as jou, jou laaste aanbieding? Ek gaan uh, the gambler, oké, ja, van Robin Williams het een keer gesê, you're only given a little spark of madness, don't lose it. So en met die gambler is jy sweet jy a met hierdie ding want ja so ek nou to run and now to hi ja is 'n Christoffelse ja of Steve Hofmeyr hy sing ook te O, sing hy ook. Hè? Die ou. Oh. Okay, the gambler. Yeah. The gambler. die gambler. Kom mens luister gou die gambler. Jy gaan hè? Eh? Train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns and stared At the window, at the darkness The bottom overtook us He began to speak He said, son, I've made my life Had a in people's faces Knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind me saying I can see your out of vases For a taste of your whiskey I give you some advice So I had to my bottle And he drank down my last swallow and Then he bummed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You gotta know where to hold it, know when to fall down, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. Every gambler knows That the secret to surviving Is no what to throw away Knowing what to keep Because every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep the when you finish speaking you Turn back to the window Crushed out your cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found An ace that I could keep You gotta know where to hold No end to fold up Know to walk away Know when to run You never can go mind When you're sitting at the table There'll be time enough for counting when the deal is done You got nowhere to hold No where to fallin' No where to walk away Nowhere where alone You never count your money When you sit in at the table There'll be time enough for counting When the deal is done You got nowhere to go Nowhere Ja, dat was Steve Hofmeyer toe wat ek gekies het en nie Chris Kristoff nee, dit was nie Chris Kristoff is nie was die ander uh, ou rod, nee, dit nou sy naam vergeet, maar in elk geval, dit gambler, en dit is, hierdie is nie een gamble nie mense, <laughs> dit is iets heel, heel anders, in een ander klas, uh, om hierdie toch aan te durf, en soveel onbekendis, soveel, en uh, ja, ek haal my hoed af, vir die man wat, uh, dit gaan aandurf, op sy Wel, 60ste jaar, hy word 60 net voor hulle vertrek. Kom ons luister die laaste stikkie van hierdie onderhoud, voor ek dan gaan uitspeel met Vangelis, sy so chariets of fire, wat in my opinie, is dit ook een paslijke leekie vir die specifieke onderwerp. Kom ons luister. wel ek het om geniet we vra net vannig om verskoning is net so ietsie wat uitgezoord moet word hier so ons sal nie langer as 2 minuutte, die die minuutte, nee, de de uh, ach wereld die ding wil nou nie samenspeel nie Um, kom ons kyk of ons dit uh, van 'n ander angle kan nader. Moenie weggaan nie. Hou aan 'n luister. Ek gaan net gou die onderhoud weer vir ons opset. Ons kyk net 'n glo onjou self. En, en OK. OK, en sit om hier en ek kies die onderhoud. Lê dit Jammer vir die onderbreking, dit is net so'n onderbrekingkie, om het so te noem, nee, hy wil nie, so, hy wil, hy wil van heel vooraf begin, en ek wil het van achteraf neem. Maar in advies daar van Patricia Loos, glo in jouself en jy is daar, en uh, kans is net een kans as jy dit neemt bitter jammer, dat hier die laatste vier minuut van ons program dan vir ons so een probleem veroorzaak, en daar was nie veel meer gesê nie, uh, ek sal kyk of ek met volgende vrijdagse program, die laatste stikkie, uh, die laatste drie minuut ook kan inlas, ek net gevraag, is daar nog iets wat die luisteraars behoort te weet wat ons nie aangeraak het nie en neels het me vestig dat hey, ons het feitlik die hele tripie saam gedoen so ek gaan uitspeel uh, met die liedje wat ek gesê het en die, dit is Evangelus met Chariots of Fire en ons gaan vir Niels volg, hy gaan ons elke kort kort gaan hy ons laat weet waar hy is tydens die trippie en hoe dit moet omgaan, en ons sal jylle op hoogte hou, maar ons praat nou van sy wegspringdatum is eers hier die 12de december van hierdie jaar, so uh, ons het nog een hele jaar, twee jaar, om met Niels, Niels uh, geselskap te hou, hier kom Wendjyllis, Charity of Fire dankie jylle geluister het en ek glo, jylle het die program geniet Uh, goeie nacht